Ці поголоски врятували Нечая від неминучої поразки. Серлей, що встиг уже поєднатися з Лянськоронським, завагався і не ударив на Нечая своєчасно. Але становище козаків щохвилини могло змінитися на гірше. Справді, не встигли ще подільські і кальницькі полки поєднатися з Нечаєм, що ледве стримував наступ ворога як і ремені добірні полки вже надходили до Меджибожа. Наступні два дні були чинні тяжчі від усіх, які богун пам'ятав. Полки насідали з нечуваною досі завзятістю. Їхня залізна кіннута кілька разів збивала козаків з поля. Надія була тільки на здатність козацтва боронитися табором. І справді, за рядами позв'язуваних ланцюгами возів Козаки трималися міцно, дивлячись на скажені атаки ворога. Богонь з нечаєм були невтомні. Вони з'являлися в найнебезпечніших місцях і своїм прикладом підтримували вояків, але вже на третій день вони побачили, що до краю столене козацтво довго так витримати не зможе. Аж тут несподівано, швидко наспіли не полки. Київський під Кричевським і Корсунський під Морозенком. Усього щось мало не 10 тисяч комонників, Потужно вдарили Кричевський і Морозенко на ворога. Змішали і примусили відступити до візії лянц Побили її, откинули далеко назад кінноту Яреми. Одержавши цілком певні відомості, що за Кричевським і Морозенком іде сам Хмельницький з ханом, Поляки не наважилися дати рішучий бій і спішно почали відступати в напрямі на збараж. На раді п'ятьох полковників Крачевського морозенка Нечая, Богуна й Гоголя ухвалено було дати добрий спочинок полкові Богуна, що найбільше стомився у попередніх боях. Подільський полк зупинився на відпочинок за чверть милі на північ від Меджибожа. Козаки, передбачаючи добрий відпочинок, повеселішали. А вже й пісні подекуди залунали. А вже й музика заграла по деяких сотнях. «Хтю Можна знову в похід!» – сказав Богунові полковий суддя Фелон Немира. «Побачимо! Треба порозумітися з гетьманом! За день-два, гадай, він уже і тут буде!» Богун не помилився. Ранком другого дня... Не, мов би, чорні хмари з'явилися на обрії. «Гетьман іде! Гетьман!» – загуменіли в полку. «Та й не сам, певно та й татари!» – казали досвідченіші. Справді, чорні хмари з Південного Сходу все збільшувалися. Та було сполохане козацьким і татарським військом птаство. Часом воно летіло так густо, що ставало аж темно. Крякання чорних круків, гелготання диких гусей, розпачливі крики чайок і тужливе тюлюкання куликів. Зливалися в якийсь тривожний, зловісний, чи то плач, чи то стогін. За хмарами птахів устали на обрії густі хмари пилу. Гетман зустрів хана на чорнім шляху під Животовим і зараз же рушив на північ. П'ятдесят тисяч козаків ішли в центрі, Сімдесятитисячна орда по обох крилах. Повз богунів полк проходило тільки крайнє ліве крило. Богун з приндяком, Немерою і сотниками, щоб краще бачити похід ординців, виїхали на узгір'я край шляху. У чорних великих баранячих шапках, у вивернутих до гори хутром, одягнених просто на голе тіло кожухах, з довгими розмальованими луками і повними стріл сагайдаками на плечах. Татари йшли неймовірно тісною лавою, що навіть зблизька нагадували якусь велетенську гадину. Кожний ряд – сто вершників, триста невисоких степових коней з кудлатими гривами, кінь при коні, ряд за рядом, один за другим, один за другим. «Ну й тісно ж ідуть біссові діти», – зауважив Филон Немирак. Голова колони вже зникла за обрієм, а кінця ще не було видно. «Ой, як листя в лісі!» – сказав приндяк. Богун мовчки напружено вдивлявся в обличчя ординців. Його дивувало, що всі вони такі одноманітні, такі однакові. Він хотів дошукатися хоч одного неподібного до інших вершника і не міг. Темна, рухлива, сувора. Укрита густою курявою мовчазна маса, здавалася однією істотою. Де пройдуть, там буде чисто, сказав хтось тихо. Богун мовчки кивнув головою. Дивне почуття опанувало його, йому здавалося, що татари приходять повз нього вже давно-давно. Здавалося, що йтимуть нестримно і сьогодні, і завтра, і весь час. Він уявив собі всю татарську орду, цю страшну, таємничу, зловорожу масу, що вкрила собою, чи не десятимильний простір. І раптом сказав, треба було обходитися без орди. Ніхто його не почув. За ногайцями йшли кримці, а за кримцями довгочубі, тонкі черкеси в високих білих папахах. У напрочуд гарних світло-сірих черкесках За ними в яскравих а різнокольорових халатах У червоних і білих чалмах Мальовничі метки-румелійці Проходили з раннього ранку до пізнього вечора Другого дня, одержавши звістку від гетьмана Богун наказав вирушати Той невеликими переходами Часто зупиняючись на спочинок Потолочені, збиті копитами ниви, а подекуди й обгорілі руїни осель, свідчили, що люди боялися недаремно. «Добрі спільники, ой добрі!» – не раз похитував головою богун. «От на кого вже давно в мене руки сверблять!» – додав приндяк. Через кілька днів надвечір полк підійшов до козацького табору під збаражем. Давши наказ розташуватися на ніч, Богун зліз на дуба і оглянув околицю. Ніч була тепла, спокійна. На кількамильнім просторі, всюди, де розташовувалося козацько-татарське військо, горіли десятки тисяч огнів. За ними далеко на північ мав бути збараж. Богун довго сидів на дубі, вдивляючись у це море огнів, я прислухаючись до стриманого таборового гамору, що нагадував шум морського прибою. Скрут, доведеться ляхам у збаражі. А їх щонайбільше 25-30 тисяч разом зі слугами, а козаків і татар щонайменше 1150. За кілька днів буде вже й позбаражу, думав Богун. Хіба тільки в замку триматимуться трохи довше, а що як у замку? Оксана, були ж якось чутки, що княгиня в Збаражі. Виїхала, давно, певно, виїхала з усіма бебехами, намагався заспокоїти себе Богун, але думка, що Оксана в Збаражі, чомусь не покидала його. І хоч би тобі якась звістка від діда Панаса, як у воду з хлопцем упали, може, вже й на світі нема. Козаки давно вже поснули, а богун усе ще не міг заспокоїтись. Від думок про Оксану, він перейшов до міркувань про найближчі військові події. Про Хмельницького, про татар, про те, що знов, як і минулого року, з'явилася сарана, що в багатьох місцях люди не сіяли ні восени, ні весною, що тяжкий буде для України цей рік, навіть і тоді, коли війна скінчиться щасливо. Заснув Богун аж світанком і прокинувся пізно. Вже давно просурмили з зорю і козацтво саме сиділо за сніданком. Поміж довгими рядами возів, розставлених окремо по сотнях, сиділи навколо великих казанів курені. По десятеро, а коли й по двадцятеро чоловік, і поважно їли куліш. Тут же, коло казанів, купами лежав на білих широких хустках, понарізуваний великими скипками хліб. Смачний куліш парував так приємно, щоб богун мимоволі взявся за ложку. «До нас, до нас, пане полковнику!» закричали йому з кількох коренів разом. Богун сів коло першого куреня в Вінницької сотні разом з Селоном Немирою і Приндяком. «Після сніданку треба до гетьмана», сказав він Немирі. Але до Хмельницького довелося вирушати значно пізніше. Не встигли ще поснідати, як прибіг конем молодий козак. «Від полковника Миргородського до пана полковника Вінницького», сказав він, знімаючи шапку. «Від Матвія Гладкого? Що таке?» підвівся бугун. Позавчора під вишневцем, під'їзд захопив бранок. Однак каже, нібито вона родичка пана полковника». «Оксана!» ледве не скрикнув Богун і стримано запитав. «Де вона?» «Вони вдвох, пане полковнику, зі мною. Їдуть возом. Та я гаразд не знав, де полк вінницький. Зупинив їх у тому гайку. Спека?» «Гаразд. Подякуй від мене полковникові Матвієві», – сказав богуни, і швидко, намагаючись не побігти, пішов до гайка, куди йому показав козак. Що здалеку побачив він коловоза двох дівчат».